חיפזון וזעירון הם שני חברים טובים, למרות שהם שונים מאוד. חיפזון הוא פזיז ולא ממש זהיר. לעומתו, זעירון הוא שקול, הוא מחושב ואחראי. כשהם יוצאים לדרך לטיול בעיר הגדולה, מגלה חיפזון שלא תמיד טוב להיות פזיז, ולפעמים זה אפילו מסוכן. אבל בזכות החברות הטובה שלהם, הם גם נהנים, הם גם לומדים את כללי הבטיחות, ואפילו הם נהנים מגלידה טעימה. בואו, נצטרף אליהם לטיול, גם נלמד את כללי הבטיחות, וגם נהנה מגלידה בתאמתות. ברחוב שקט, בעיר קטנה, בבית משותף מוקף גינה, גרו חיפזון וזהירון בנחת, שיחקו ובילו להם ביחד. זהו חיפזון, הוא זריז ונמרץ. בלי לחשוב פעמיים, ממהר ורץ. נו, קדימה, אין זמן, הוא אומר. צריך להזדרז ולהגיע מהר. והנה הוא זה עירון, שקול ומחושב. בטרם מחליט, הוא שוקל צעדיו. כדאי לעצור ולחשוב רגע קט, ואם אפשר, להעיף עוד מבט. כל אחד מהם שונה ונוהג אחרת, אך ביניהם החברות לעולם נשארת. בבוקר בהיר, שטוף שמש קיצית, התעורר זעירון והחוצה היבט. השמיים כחולים, איזה בוקר נפלא, הצע לי לטייל בעיר הגדולה. שמע חיפזון וקרא, איזה כיף, גם אני לטיול מיד מצטרף. התלבשו, אכלו כריך ויצאו לדרך, ואל העיר הגדולה הגיעו תוך שעה בערך. מכוניות נוסעות במהירות, רעש והמולה, את הכביש כיצד נחצה? זאת השאלה. היי חיפזון, קרא זעירון, אין שום בעיה. נביט היטב לשמאל וימין, ונחצה במעבר חצייה. בעיר הגדולה יש חנויות מפוארות, כבישים רבים ומכוניות צוחות, בניינים גבוהים מכל פינה צצים, אנשים ממהרים וברחוב מתרוצצים. זעירון וחיפזון כל כך נהנים, מנצלים הם את הזמן ומשחקים מחבואים. לאן נעלם חיפזון? היכן הוא מסתתר? זעירון קורא בקול, איפה אתה חבר? אני כאן, קרא חיפזון, בין המכוניות. התחבאתי לך, אותי לא תוכל לגלות. כעס <עש> זעירון, בכביש לא משחקים, ובין מכוניות חונות לעולם לא מתחבאים. הנהגים אשר בכביש אותך צריכים לראות. אם תתפרץ כך במפתיע, אסון יכול לקרות. <עש> חיפזון קצת נעלב. מדוע הוא כועס? רק רציתי שנשחק ואותי הוא יחפש. חש זהירון שחברו קצת עצוב, והעלה רעיון. בוא נקנה גלידת טעימה ויהיה ממש שיגעון. איזה יופי, איזה כיף חיפזון שמח, ואת כללי הזהירות גם הפעם הוא שכח. אל הכביש הוא התפרץ מבלי להיזהר, וזהירון לעברו קרא, עצור מיד חבר! אל הכביש לא מתפרצים, ובטח לא באלכסון, בקו ישר, יותר קצר, וגם נמנע אסון. קנו השניים גלידה ולקקו בהנאה. לטייל בעיר הגדולה זו ממש חוויה. איש אדום ברמזור. אנו נעצור. נמתין בסבלנות את הכביש לא נעבור. הרמזור התחלף והנה איש ירוק. כעת את הכביש נחצה כחוק. ממשיכים שני חברינו ומטיילים להנאתם והנה מעבר לכביש מבחינים בחברם. היי hey, חברון חכה! חיפזון אליו ממהר אל הכביש שוב מתפרץ מבלי להיזהר. קצת סבלנות, חברון לא יברח ידידי, את כללי הזהירות אל תשכח לעולם על הכביש לא מתפרצים בודקים שהוא פנוי ורק אז חוצים השעה כבר מאוחרת, סביב החל להחשיך. את הטיול המענה, ופעם אחרת נמשיך. אמר חיפזון, נהניתי מאוד לטייל, לבלות, וכמובן גם ללמוד. הנה סוף סוף האוטובוס הגיע. נשב ליד החלון, זירון ירון מציע. מוכן להביט החוצה ולראות את כל החנויות ואת הרחובות. הירח והכוכבים בשמיים מהירים, ושני הכוכבים שלנו גם הם זוהרים. עם מחזירי אור על הידיים והרגליים, כל נהג גם ממרחק בהם יבחין אחת ושתיים. אל רחוב שקט, בעיר קטנה, אל בית משותף מוקף גינה, שבו זירון וחיפזון, עייפים אך מרוצים.